שמות, פרק ח. אל משה, אמור אל אהרן, נטה את ידך על הנערות, על היעורים ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויית אהרן את ידו על מימי מצרים, ותה על הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויומר, העתירו אל אדוני, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלחה את העם, ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אעתיר, לך ולעבדיך ולעמך, להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה. ויאמר, למחר. ויאמר, כדברך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו, ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך, ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תישארנה. ויצא משה ואהרון מעם פרעה, ויצעק משה אל אדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות. ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים, ותבאש הארץ. ויר פרעה כי הייתה הרווחה, והכבד את ליבו ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך, והך את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, וית אהרון את ידו ומטהו, ויך את עפר הארץ. ותהי הקינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, להוציא את הקינים, ולא יחולו. ותהי הקינם באדם ובבהמה, ויאמרו החרטומים אל פרעה. אצבע אלוהים היא. ויחזק לב פרעה. ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הארוב. ומלאו בתי מצרים את הארוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבד, בית הפרעה ובית עבדיו. ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעה אל משה ולאהרן, ויאמר, לכו, זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נסבח לאדוני אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יזכלונו? דרך שלושת ימים נלך במדבר. וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והעתרתי אל אדוני, ושר הארוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, מחר. רק על יוסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. ויצא משה מעם פרעה, ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, ויסר הערוב, מפרעה, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויחבד פרעה את ליבו, גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם.